s-a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători. A treia cerere din rugăciunea Domnească este: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică învrednicește ne să împlinim voia ta pe pământ, așa precum îngerii o împlinesc în cer. Voia lui Dumnezeu este mai întâi creația însăși, universul întreg susținut de voia lui Dumnezeu, întreaga istorie a mântuirii în care Dumnezeu a voit ca toți oamenii să se mântuiască. Sfântul Simion al Tesalonicului spune, Făne pe noi ca pe îngeri, adică fie și facă-se voia ta în noi precum în îngeri. Fie în noi voia ta cea sfântă și fără prihană, ci nu voia noastră cea omenească, cea cu prihană. Îngerii în cer ascultă pe Dumnezeu de bune voie și pururea cu aceeași râvnă. Se supun nencetat și sunt neclintiți în ascultarea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Astfel, prin cererea fie voia ta, precum în cer și pe pământ, noi ne rugăm Tatălui Ceresc să ne hărăzească darul de a trăi pe pământ cu puterile cerești. Și după cum îngerii în ceruri se supun în toate, fără să cârtească voinței lui Dumnezeu, tot astfel și oamenii toți să se supună lui Dumnezeu pe pământ, fără mâhnire și cu toată recunoștința, citim în mărturisirea ortodoxă. Sfântul Ciprian, la rândul său, spune... Voia lui Dumnezeu este aceea pe care a arătat-o Isus Hristos și pe care El a împlinit-o. Și dorim împlinirea voinței lui Dumnezeu în cer și pe pământ, fiindcă numai aceasta ne ajută la mântuirea noastră a tuturor. Deci această cerere nu este doar o datorie, ci este o stare de desăvârșire. Este strigătul aprins de dragoste pentru împărăția lui Dumnezeu și un cântec de biruință într-o cinstirea nemărginitei sale puteri. Această cerere mai înseamnă supunerea voii noastre la voia lui Dumnezeu, după însă-și pilda mântuitorului care a spus, M-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Astăzi noi trăim într-o lume care pune mai presus de orice personalitatea proprie, voința proprie, în felul acesta opunându-se lui Dumnezeu. A face, a împlini voia lui Dumnezeu înseamnă a împlini toate poruncile lui și cele mai mici și cele mai mari. Ori afirmarea voinței proprii cu multă mândrie, care e un păcat greu, înseamnă a te opune lui Dumnezeu. Astfel, lumea se cufunde în întuneric și implicit în suferință. Când cerem ca voia lui Dumnezeu să se împlinească pe pământ, trebuie să înțelegem că aceasta face lumea de aici, de pe pământ, să trăiască în armonia și frumusețea în care trăiesc îngerii în fața lui Dumnezeu. Împlinirea voii lui Dumnezeu este calea care duce la mântuire, dar este în același timp și soluția care poate face din viața fiecăruia din noi și a lumii întregi o viață fericită, izbăvită de întunericul necazurilor și al durerilor. Doamne, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Hristos a înviat!